Султан кликав його до столиці, давав високе звання візира, вводив у свій диван і велів, кинувши все, прибути якомога швидше до підніжжя його трону. Галузка згасла, і ніхто не бачив виразу обличчя похмурого паші після прочитання Фірману. Рустем зітхнув, подумав сам собі. Назовуть візиром однаково, що дадуть змію в руки. Втримати не зможеш, бо слизька, а випустиш – зітнуть голову але змовчав, поклав на знак покірливості фірман собі на голову, тоді поцілував султанську Тогру, гукнув своєму супроводу майже жваво «На Стамбул». З ненавистю згадував згаїні на краю землі кілька років свого життя. Лише тепер відкрилося, що для його безпощадного ума немає належної поживи там, де самі підлеглі, де всі його слова сприймаються з рабською покірливістю. Земля і люди були тут, у його неподільному володарюванні, вперше в житті своєму мав під орудою не самих тільки коней, але хоч як це дивно, втіхи це не приносило ніякої. Нудьга заповнювала всі рустемові дні, нудьга незбагненна і безпричинна. І лиш тепер, прочитавши султанський фірман, яким кликано його до Стамбула, збагнув, Народжений, щоб насміхатися не, не з тих, хто нижче Дошкуляти не дріб'язкові і безсилості А тільки силі найбільшій, найгрізнішій Там справжнє життя, бо там небезпека, гра з вогнем І навіть коли загинеш через свій нестримний язик То й тоді буде радісніше, ніж нидіння отут, у чорта за пазухою Бо згинеш не остаточно, небезнадійно Застанеться по пам'ять, зостануться слова, злі, правдиві, неповторні. І найжахливіша доля може обернутися несподіваним торжеством. Рустем повернувся до Стамбула, сповнений похмурої гордості. Згадали, його згадали. Коневі за всі його страждання й терплячість у походах кидають оберемок сіна. А чоловікові що? Коневі паші, а чоловікові пашу. Він вирушив до Стамбула не гаючись, без жалю і спогадів покинув свій санджак, не злазив з коня так довго, що змучилися навіть звичні до переходів султанські гінці, а Рустем сміявся. Кого там за що роблять пашами, а мене зробили за те, що люблю на конях їздити. В коні його ждав султанський дарунок: Продистий кінь у коштовній зброї, і перо з діамантом на тюрбан. «Раю без мого султана я не знаю», – сказав Рустем, але обличчя мав таке похмуре, що ніхто йому не повірив. У величезному караван-сараї султан-хан за конією. Рустем зустрів великий кінний загін, посланий Сулейманом, бо султанський візир мав подорожувати не самотою, а з військом. Рустем розумів, що його випробовують на відстані – ще й не підпускаючи до столиці та до підніжжя трону. Вимушений був прикусити свого злого язика і проголошувати слова, геть невластиві для нього. Хай продовжить Аллах тінь на землі нашого великого султана Сулеймана, звертаючись до вершників, промимрив Жустем. Вісім літер його імені, мов криваві зорі, що посилають свої промені до самих країв Всесвіту. Легше було б проскакати, не злазячи з коня, місяця або й три, ніж таке сказати. Але не було ради. Ось засяду в султанському дивані, понародумав Рустем, там усе скажу їм усім. А поки туди пробираєшся, треба наступати собі на хвіст, переходячи через міст, і ведмедя дядьком назвеш, а свиню тіткою. Він гнав і гнав коня, не даючи перепочинку своєму візирському війську. Їхав через Ілгин... Акшехір, чай, кютах'ю, переважно більшість караван-сараїв поминав, не зупиняючись, кепкував з тих, хто ласим оком позирав на притулки для подорожніх. Понатикано тут цих караван-сараїв мов гріхів людських, але то все для верблюдів, а не для благородних коней. Ще раз виїхали йому на зустріч султанські послі з дарами. Султан жалує з пречистого і чесного свого тіла шаровари непорочності, халадоблесті і футуветнаме грамоту на владу. Рустем поцілував копито коня султанського посланця. Змучився сам, змучив людей і кони, і прискочив до Стамбула в сподіванні, що його одразу прийме сам султан і урочисто введе в диван.